Дитяна напосілася на чоловіка. «Як ти його самого пустив? От такий батько, побіг би з ним!» Виливець виправдувався. «Самого пустив? Що він? Дитина маленька. І як який. У Новгород?» Походом ходив. «А дома в Галичі пропаде. Не такий, мій син». Роксана не знаходила собі місця. Прилаштувавши Ростика спати, вона ходила по хаті, вибігала на двір. Потім підійшла до матері і поклала на її руки свою голову. «Плачеш, Роксанка?» – нахилилася до неї Ольга. «Ні, не плачу, мамо. Тільки серце болить за Іванка». Ольга зашептала їй на вухо. Нещасна ти, дочка. Я так і думала, не буде тобі долі». Роксана випрямилася. «Мамо, ти проти Іванка? Не кажи так. щаслива я. Люблю його такого». Ольга ображено глянула на дочку. Ручки, неспокійний. Тільки повернувся і подався кудись. Тебе й розпика кинув. Не треба так, мамо. А чого ви сваритесь, підійшов до них твердо хліб? Нічого, батьку, притулилася до нього Роксана. Мама, про Іванка говорила. Тетяна пильно прислухалася до їхньої розмови. Вона занепокоїлася. Ольга ніби погано сказала про її сина. Херопсана, що? не підійшла до них. Ти ж тих про Іванка сказала Ропсана. Сказала маму, радо звала Херопсана. Сказала, що він хороший, любий мені. Простулана Тетяна, міцна обняла невістку. І ти, моя хороша, і любий тобі, і люби його. Такий він з малку гарячий. Ти добре, мами, чи ліпше, коли спокійний та боязкий, коли м'який як віз? «Хто це Боярський?» – з'явився на порозі Іванка. Ольга побігла до нього. «Що? Про тебе мовили?» «Я боязкий? здивовано підняв брови Іванка. «Не ти, не ти», – озвалася Тетяна. Роксана сказала, що боязких не поважає. «Сказала?» – посміхнувся Іванка до Роксани. «Сказала, і ще раз скажу». Гордо підвела голову Роксана. Тетяна, ніби питаючи дозволу Роксани, Глянула на неї і промовила. Добре сказала вона синку. Рада я, що в тебе подруга така. За Роксану рада. Мам, та хто про неї лихе скаже. Він при всіх обняв Роксану і поцілував. От я й прийшов. Ти не на мене. Що крім глибокої любові міг він прочитати в Роксаниному погляді? Її обличчя розквітло. «Піди, Ростика, поцілуй!» «Заснув, тебе не дочекався!» Іванко поцілував хлопчика і звернувся до всіх. «Та «Чого ж мовчити? Чого посмутилися?» Сміливець заспокійливо відповів. «Не всі посмутилися. То жінки, а ми з твердохлібом, ні!» «А тепер скажи, куди так вихором літав?» Жінки, що були, з ними тушилися біля печі, готуючи вечерю, застигли на місці. Тетяна не зводила очей з Іванка. «Куди твій син, батьку, полетить?» «Не на забавку. Угадайте, де ми були з Петром та Кирилом?» «З Кирилом?» – здивався Сміливець. «Ще «З ним. Ми зловили ворога». Твердо хліб і Сміливець перезирнулися. Ворога, латинщика Генріха, з притиском вимовив Іванко. Генріха? Вигукнули разом приголомшені твердохлібі сміливець. Цього противного католицького чинця знав увесь Галич. Він наганяв жах на галичан своїм звірячим поводженням. Знали всі, що він із Бенедиктом закатував Людомира. Де ж ти його спіймав? Сіпнув сина за рукав в Сміливець. У сторості церковній звонарем зробився. А Кирило його в Новгороді бачив. Він там свейським купцем називався. Купцем обурився Сміливець. То він же богові молиться. Він гривні молиться. Та своєму, володареві папі. Папа їх сюди посилає нас гризти й кусати. А де він зараз... — спитав сміливець. — До князя Данила відвели. — До князя? А що, він не випустить? Роксана, затаївши подих, слухала їхню розмову, притулившись до Іванка. — Не сердишся? — ласкаво спитав мене Іванка. — Ні. І тоді не сердилася, коли побіг. Тільки так гірко стало. Я приїхала, а ти від мене. А не сердилася? Я так і знав, а тепер і повечеряти можна. Мамо, їсти хочу, що сьогодні нічого не їв. Данило з Дмитрієм у гридниці чекали Мстислава. Ще не бачив Мстислав Дмитрія після врятування. Голова Дмитрія перев'язана чистим полотном, лівої сторони обличчя зовсім не видно. Боярин Судислав, лютуючи, розбив йому ногою, голову і щоку, Доптав зв'язаного. Данило стурбовано ходив, скуткав куток, то підходив до вікна, збинявся біля дверей. Дмитрій не знав, чим його розважити. Довго мовчав, потім нарешті спитав. «Що трапилося, князю? Хтось тобі поганий заподіяв?» Данило ніби й не чув, продовжував крокувати по грибниці. Хто міг заподіяти поганим У ці радісні дні? Дмитрій не зрозуміє, Вже давно пережив ці хвилини. А кому ще скажеш, З ким поділитися своїми думками? Коли б мати тут була, Певно, їй не сказав би. Сувора й мовчазна вона Не знайшов би, як до неї підійти. Світозарі розповісти? Та вона весь час кепкує, Натикає на те, що треба ладу йому шукати. Данило став біля вікна. Вон там її уперше побачив, коли вставала з свого коника.